transna kona eta orbaa Henda yes! eta hirun loten dituen Santiagoko zubian Z eta Tafta itun transnazionaleen aurkako gizakate bat egin duteMobilizazio larunba hontan eragan da Euskal Herriko TTIP Tafta eta Z itonen kontrako taldeak deituta Guztira ehun lagun baino gehio bildu dira. Amagoia eskudero Euskal Herriko TTIParen aurkako taldeko kideak mobilizazioaren helburuak asaltzen dizkigu. Euskal Herriko TTIParen amalauen, justu dago Parlament, Europar Parlamentu bozketa egongo da ez, etari buruz eta orduan guk naideguna da hemen herritar bezala esan garbi ez dugula nahi hori eta momentu honetan presionatu alik eta gehien eurodiputatuei, ez dugula nahi, ez dugula nahi, eta ez dugula nahi. Eta yes? erabaki, erabakia e, biziki garrantzitsua da dudarik gabe, gero erri zerri e, bueno, egia da Ipar Euskal Herrian adibidez hogei, herriko etxeetan, e, erabakiak hartu dina erabaki praktikoak hartu dira. Hementxe, aurkitzen gara, eh? endaian, eta du ez endaia bezalako herri batek daftaren aurkako herria bezala deklaratu egin da, hori garrantzitsua da ez da. Bai, hori garrantzitsua da, egualdene besteain beste egondia herriak eta, bueno, esanguratsua ba, aipatzeko iruña hiriburua e, iriburua bea izan da eta ba hegoalden eskatze zaio Iruinan e, burutuan bezala ez zen e, egin daitez e, dezaketela areba gastaizen betan parlamentoan bertan ez eskatze zaie adieraz dezatela beraiek berain posizioa ez eta era berea guk ezesko ban daigula dugu zer suposatzen duen horrelako akordio deitun batik ez da? Bai hoi da arkita garbi utzi gure eskubide kurratzen dituztela goiti beraino hmm. bai eta eskubideoik e, diala ba, karta baten amaniko bat bezala maitze estanoitakua eguneroko bizitzan e, bueno ba modo praktikoan baitare ondorioak dituen e, erabaki bat da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 Mabolizazion tan, herri mugimenduetako kidez gain, sindikatu eta lerdi politiko ezberdinetako ordezkariak ere parte hartu dute. Endaiako herriko etxetik esaterako kotxe ezen arro hausapesa eta Iker Elizalde hausapesa ordea. Gogoratu berra dugu, endaiako herrikotxeak, Ipar Euskal Herrian lehena izan zela, taftaren kontrakua dirazpena izenpetzen petzen. Iker Elizalde. Ba...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 dudo